Ніжне. Вона питала себе, що це, і не могла знайти відповіді. Та яке це мало значення, якщо через годину вони розлучаться назавжди. Максим сидів поруч із Софією. Це було не вперше. Востаннє. Розумів, що повинен щось сказати, щось вимовляти, бодай табличку множення проказувати, аби не мовчати. А не говорилося. Він не знав, чого вона чекає. Врешті, що їй від нього потрібно? Хто він? Студент, яких тисячі блукають коридорами інституту. Так. Епізод у житті вродливої жінки. Навіщо їй його слова? Максиме, коли твій поїзд, звалася Софія? За чверть години після вашого. Допоможу тобі завантажити речі і поїду. Та в тебе самого он яка торба і коробка. В мене? Що ти? Моїх речей один дипломат, сорочка і светр. А торба – це для тебе. Грушки, яблука, а в коробці персики. Ти ж любиш. Максиме, яка я тобі вдячна. От і добре, згадуватимеш про мене. Звичайно, я їх з місяць їстиму. А через місяць що? Забудеш? Він сказав це якось засмучено. Що ти, Максиме? Звичайно, ні. Ми стільки пережили тут разом. Я пам'ятатиму тебе. На підсилення своїх слів вона торкнулася його руки і накрила пальці, шорсткі від цегли і кельми, долонею. Які у нього маленькі, акуратні руки. Доглянуті нігті навіть після такої роботи. Це у Дюма, здається, маленькі руки і ноги у чоловіка – ознака породи, аристократизму. За цією ознакою Максим щонайменше грав. Почувши, напевно, її думки, він узяв Софійну долоню і притис до щуки. «Мені бракуватиме тебе, Софія. І мені теж». Сказала це скоріш з обов'язку, ніж насправді перечуваючи, що розлука спричинить біль. Часу на прощання не було. Автобус уже розвертався на привокзальній площі. Через голови одне одного студенти передавали речі. Щойно встигли розвантажитися, як чергова по вокзалу оголосила Поїзд в Сімферополь львів прибуває на першу колію. Софія металася по перону, віддаючи останні розпорядження. Хто в який вагон, хто першим, хто останнім, хто чергує на стоп-крані. П'яти хвилин стоянки недостатньо, щоб завантажити так багато речей, а поїзд чекати не може. Тому ці студентські загони, що галасливістю нагадували циганський табір, правили за кару і для залізничників, і для командирів, і для провідників Про які розмови могло йтися Коли пітьму розтяв потужний Прожектор поїзда Що наближався І оглушливий гудок волав Стережися, готуйся Прощавай Максиму весь час Поривався щось сказати А часу на розмову не було Розуміючи, що зараз поїзд назавжди вкраде у нього Софію, він ухопив її за руку. «Софія, Софія, я хотів тобі сказати...» «Максиме, або швидше говори, або прощайся, он поїзд», – квапив його Юра, який з досвіду минулого року знав, які нелегкі хвилини чекають на них. «Софія Андріївно, ми готові». Софія, розриваючись між командирськими обов'язками і почуттями, обернулася до Максима. Кажи, через хвилину буде пізно. Софія Андріївно, в якому вагоні у нас першокурсники? Гукнув Андрій. У дев'ятому, Андрію. Там, де усі. Хлопці, за мною.